אדוני צבאות, מפקד צבא מלחמה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים, אדוני וכלי זעמו, לחבל כל הארץ. היללו, כי קרוב יום אדוני, כשוד משדי יבוא. על כן כל ידיים תרפינה, וכל לבב אנוש ימס. ונבהלו, צירים וחבלים יאחזון, כיולידה יחילון.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 ושעירים ירקדו שם, וענה איים באלמנותיו, ותנים בהיכלי עונג, וקרוב לבוא איתה, וימיה לא יימשכו.